Täällä on tänä iltana viitoitettu selkeästi taivaan tietä. Kun kuuntelin todistusta, niin ajattelin, että voiko sen selkeä enää sanoa. Jumala tällä tavoin haluaa yksilötasolla meille tänä iltana tai iltapäivähetkenä tässä viitoittaa taivaan tien, että monesti tiedä taivaaseen. Kaavailla ja piirellään ihmismielellä, jos jonkinlaiseksi. Raamatun sanan mukaan se tie on Jeesus. Ja sitä tietä kulkemalla me saavutamme Jumalan taivaan. Tässä on tullut omalla tavallaan esiin tämän tilaisuun aikana hyvin selvästi, mitä on myöskin Jumalan armo. Armo on niin ihmeellinen asia, että sen oikeastaan sitä ei sitä on vaikea kuvailla. Armo on niin mahtavaa, että sen tunnetta on ihmeistä kuvata. Ja kun se on vielä niin erikoinen, että sitä ei pysty millään ansaitsemaan. Se on lahja. Tiitus sanoo täällä toisessa kirjeessä, Tämä Paavalli kirjoittaa toinen luku 11. Jumalan armo on näet ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille. Ja siinä jatkossa on näin, että ja se kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maalliset himot ja elämään hillitysti, oikeanmielisesti mielisesti. Ja Jumalaa kunnioittain tässä maailmassa. Kun odotamme autuaan toivomme toteutumista suuren Jumalan ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden ilmestymistä. Hän antoi itsensä alttiiksi meidän puolestamme lunastaakseen meidät vapaiksi kaikesta vääryydestä. Ja puhdistaakseen meidät omaksi kansakseen, joka kaikin voimin tekee hyvää. Siinä on taivaantien ominaisuuksia. Ja kun näitä jakeita käy elämässä läpi ja mielessään, niin huomaa, että mitä siihen vielä yrittää itse lisätä, niin kaikki menee hukkaan. Sillä Jumalan... Armo ja rakkaus on niin täydellinen, että se otetaan vastaan Jeesuksen tarjoamana lahjana. Ja kun raamatu todistaa tämän, että Jumalan armo on tullut kaikkia koko ihmiskuntaa varten. Joku saatella, onko se minuakin varten? Olenko minä loppuan lopuksi? Kun, olen, kun sanotaan näin, että minä olen sen verran huonosti elännyt, no Marjattahan tähän laittoi pohjat jo, että niin, niin teillä varmaan kaikilla muilla on niin kuin parempi vielä lähtökohta. Mutta todellisuudessa, kun ajatellaan armon julistajaa Paavaliakin, joka kirjoittaa paljon tässä kirjassa, raamatussa kirjeitä, niin hän teki todella matalan noterauksen ja silti Jumala katsoi armonsa kautta hänet. voimalliseksi ja otti omaksi aseekseen evankeliumia eteenpäin viemään. Hän teki pahaa uskoville. Hän vainosi Jeesuksen seuraajia, tapatti heitä ja kaikkea muuta, mutta silti Jumala katsoi armon silmällä, sanoi, että tuosta miestä minä teen itselleni väkevän aseen. Näin on Jumalan Näkökulma erilainen kuin ihmisten. Ihmisnämme emme osaa arvioida Jumalan teitä aina oikein. Jumala on rakastava isä, joka tuhlaa rakkauttaa meihin. Ja hän tahtoo, että tämäkin ilta tässä ei ole vain sen tähden, että täällä on sunnuntaipäivä ja meillä on ilta, jossa me raamattua täällä jostain kulmalta aina otamme esiin. Vaan tämä ilta on spesiaali ilta juuri sinulle. Tämä on räätälöity sinua varten. Ja Jumalan henki tahtoo juuri sinun asioissa ilmestyä ja antaa niihin selkeän vastauksen. Kun hän kuulee, hän kuulee myöskin meidän huokauksemme. Vaikka et olisi uskossa ja olet omassa hiljaisuudessasi, huutanut Jumalan puoleen ja sanonut, Herra, jos sinä todella olet, niin ilmesty minulle. Anna minulle varmuus siitä, että minäkin voin tarttua tähän asiaan. Jumala on kuullut tämän pyynnön. Tänään hän tarjoaa jälleen kättää ja sanoo, tartu minun lapseni tuohon käteen. Minä vien sinut perille. Hyvin selkeästi täällä Kuvattiin se, että me emme oman laatimamme tien kautta saavuta Jumalan valtakuntaa, niin kuin Raamattukin sen todistaa. Ja monesti meitä sitoo määrätynlaiset asiat, jotka on tullut meidän elämämme kuvioihin ja josta me olemme kuulleet, oppineet, eläneet, toimineet niillä tavoilla. Monia ihmisiä sitoo sekin, että he eivät voi lähteä seuraamaan Herraa eikä esimerkiksi lähteä siinä mielessä uskon tielle, että he tulisivat seurakuntaan, koska he pelkäävät jotakin, että he menettävät. Minä muistan erään henkilön kerran tuolla Itä-Suomessa, hän sanoi, että kun kylällä aina siinä rivitalon miljoissa, jossa hän asuu, Sinä ystävät kiusaa häntä, että kun hän on vapaan suunnan ihminen, että ei häntä ei haudata kirkkomaahan. Mä sanon, että voi hyvät ihmiset, eihän tuomonen tuommoisessa on mitään mistä. Minä en vielä tiedä yhtään henkilöä, joka olisi hänen maan pinnalle. Jos ei kirkkomaahan pääse, niin kyllä kunta toimittaa tämän asian. Ja tällaisia uskomuksia ihmisille syntyy, mutta kun... Totuus on se, että me emme ota selvää tiestä, me emme ota selvää päämäärästä, me jätämme liian paljon kuulopuheen varaan asioita. Ja silloin me tulemme siihen tilanteeseen, mihin jopikin tuli aikanaan elämässään, että kun hän kärsimyksien koulun läpi käytyä, hän sanoi, korvakuulolta minä olin kuullut sinusta, mutta nyt on minun silmäni nähnyt Jumalan autta. Tähän Jumalan meitä tänäkin iltana vie. Hän tahtoo jokaisen meidän eteen kirkastaa Jeesuksen niin selkeänä, että sinä voit sanoa minun Herrani ja minun Jumalani. Ja tällä tavoin hän johdattaa meitä sisälle tähän ihanaan armoon. Koska me ihmisnä ei voida omilla teollamme saavuttaa taivasta, niin sitä varten on armo ja Epäonnistuneenkin ihmisen kohdalle, täytyy sanoa, joka on tosi epäonnistunut, niin juuri sitä varten armo on tullut. Se on suuri kiitosaihe tänään meille jokaisemme. Psalmi 103, siitä näin. Laupias ja armahtavainen on Herra, pitkämielinen ja suuri armossa. Ei hän riitele eikä pidä vihaa iankaikisti, ei hän tee meille syntiemme mukaan, eikä kosta meille pahain mukaan. Jos näin kävisi, että hän kostaisi, niin tuskin meitä ketään olisi täällä. Mutta Jumalan armo on niin mahtava. Se on niin mahtava syli, että sinne voi jokainen tulla. Oli asiasi millä tolalla tahansa. Kun näet sen mahdollisuuden, että kaikki narut on käyty läpi, mitä voi ihminen ajatella mielessään, niin, niin viisana kun onkin ja ei ole löytynyt ratkaisua, niin se viimeinen on Jumalan mahdollisuus siinä. Ja kun siihen tarttuu kiinni, niin Herra vie siinä voittoon. Ja sinä saat ottaa vastaan Jeesuksen omana vapahtanasi, Ja sen kautta lähteä tielle, joka kulkee kohti taivasta. Jeesus on tämän sanan mukaan meidän jokaisen elämässä mahdollisuus. Hän haluaa vapauttaa meidät. Ja niin kuin sana sanoo, niin hän kasvattaa armonsa kautta meitä hylkäämään niitä asioita, jota entinen isäntä meissä vaali Ja halusi pitää. Vaikka ajateltaisi näin, että me ole, me, minä en ole uskossa tänään, jos olet, olet kohdallasi, niin, niin sinun isäntäsi ei ole silloin Jeesus, vaan sinulla on tämä maailmanruhtinas, joka vie ja ohjaa elämän kulkua. Mutta kun tulet kolkata ristin luokse, ristikuvaista kohtaamispaikkaa, niin siinä Vaihtuu isäntä. Jeesus tulee hallitsemaan elämää, alkaa antamaan rakkauden ohjeita, alkaa viemään pyhän hengen voiman kautta. Hän puhuu pyhän kautta meille ja me ymmärrämme ja tunnemme Jumalan tahtoa ja mahdollisuuksia mennä eteenpäin. Ja silloin me saamme myöskin huomata, että ne asiat, jotka ikään kuin Orjuuttivat, jotka elämässämme vaikuttivat hallitsevina, ne joutuvat työntymään taka-alalle pois, kun Jeesus antaa uusia vaikutteita. Uusia, puhtaita, niitä, joita taivas tarjoaa tänäkin iltana jokaisen ystävän elämään. Hebreas kirja sanoo näin, että sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen. Sitä verrataan miekkaan, kahta puolta terotettua miekkaan, joka koko ajan leikkaa. Se tunkee, tämä sana, kun me kuulemme Jumalan sanaa, tämä on sitä totuutta. Totuutta jokainen etsii elämäänsä varmasti tavalla tai toisella. Ja jos olette huomannut, niin monien eri uskon suuntienkin kohdalla, niin kaikki tarjoaa jonkinlaista näkymää tai asiaa, mihin otetaan kiinni, ja yritetään viedä sillä niin kuin ihminen valaistuneeseen tilaan. Ep. 4.13 jatkaa, että Ei mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmiensä edessä, jolle meidän on tehtävä tili. Huomioidaan tämä asia. Jokainen ihminen, oli uskossa tai ei kohtaa kerran Jumalan armoistummen edessä, joko sieltä pahaksi joutuu kadotukseen tai taivaaseen. Hän on, hän on tuomari, joka erottelee meidän sydämemme. Siinä on vain yksi asia. Sinä, joka olet Jeesuksen veressä saanut synnit anteeksi, pääset taivaan ihanuuteen, ja jolla ei ole Jeesuksen veren puhdistusta, joutuu kadotukseen. Ja se on surkea osa, johon ei ketään eikä kenenkään toivoisi koskaan joutuvan. No kun me elämme tässä maailmassa, joka on niin kuin uskontojen viidakko, ja sieltä tulee yhtä sun toista postilaatikosta mallia meille, millä tavalla kukin tarjoaa näitä mahdollisuuksia, niin me ymmärrämme, että se on tarkoitus kullakin uskon suunnalla se, että he jollain tavalla, miten he ovat oppineet ymmärtämään, Asioita ja he tarjoavat sitä tieksi. Meillä on raamattu. Ja nyt kun ajatellaan puttalaisia, heillä on märittölläinen kahdeksaosainen tie, jonka kautta tulee kulkea ja sillä pääsee semmosienkin heidän antamaansa rauhaan. Hindulaisilla on karmanlaki, laki juutalaisilla liitto-usko, muslimeilla laki kirja, mutta ainoastaan Kristin usko, jota me edustamme tässä illassakin. Jeesusta Tarjoaa Jumalan rakkautta vailla ehtoja. Ja tämä Jumalan rakkaus haluaa saavuttaa jokaisen sydämen tänä iltana. Niin, että voit sanoa, että minäkin olen vapaa. Laulaa, olen vapaa, olen vapaa, kahleista mun syntini. Saapui Jeesus toi valon. Hänen tahtonsa on ohjata tähän valtavaan rakastavaan Jumalan armoon sisälle, jossa syntinen ihminen saa kokea, että hän, hän on saanut lahjana kaiken anteeksi. Mitä sitten, kun me uskoon tultuammekin olemme vielä näitä tällaisia ihmisiä ja tallaamme omalla tavallamme, no se on sitä kasvuvaihetta, jossa me alamme kasvamaan taivasta kohti, riisumaan niitä pois niitä, niitä heikkouksia vähän kerrassaan, mitä on jäänyt tänne, ja Jumalan sanan kautta pääsemään niistä irti, ja koko ajan valmistumme taivasta kohti. Tuli mieleen pikkutytön rukous, kun hän rukoili, kerrotaan Englannissa tapahtuneen, että hän näki, että oli paljon ihmisissä sellaisia piirtejä, jotka, jotka ei ollut niin kuin, tavallaan niin kuin taivaallisia piirteitä. Hän rukoi tällä tavoin, että rakas Jumala, tee pahoista ihmisistä hyviä, ja hyvistä mukavia. Tämä oli erittäin tällainen rehellinen avoin rukous, jolla hän halusi omalla tavallaan niin kuin tuoda sen esiin, että maan päällä olisi vain niitä, jotka on Jumalan antaman rakkauden ja armon alla eläviä, joka olisi varmasti Jumalan ja on Jumalan tahto tänäkin iltana. että meissä se hyvyys saisi ensimmäisen sijan. Sanan laskussa sanotaan 28.13. Joka rikkomuksessa salaa, se ei menesty, mutta jokainen tunnustaa ja hylkää, se saa armon. Kiitos Jumalalle. Jumalan sana avaa meille ymmärryksen. Hän haluaa avata sanansa kautta meidät näkemään, että tämä kirja, josta me tänäkin iltana puhumme, on totuus. Ja tämä totuus tunkeutuu meidän sisimpäämme, se menee sydämen maaperään sisälle. Ja se tuo esiin sieltä meille sen, että se mikä on myrkyttänyt sydämen, Jumala haluaa sen puhdistaa ja vapauttaa tässä illassa. On ihana asia, että Jumala on pitkä menee suuri armossaan ja hänen rakkautensa on niin laaja, että hän... asettaa meidät jokaisen samalle lähtökohdalle ja viivalle. Niin kuin Marjatta sanoi, että ei ole lelilapsia, siinä mielessä me molemme hienosti Jumalan suunnitelmissa tasaviivalla. Olit onnistunut tai epäonnistunut, me lähdemme samalta viivalta jokainen kasvamaan sinne Jumalan taivasta kohti. Sen, minkä me käymme, on Jeesus siinä ja hänen lävitsensä me pystymme toimimaan, Ja menemään ja tekemään. Tämä tie, jota me saamme vaeltaa, me saamme, se on valmistettu tie, se on tie, joka on tehty avoimeksi jokaiselle kohti Jumalan valtakuntaa. Tämän tie navasi Jeesus ja tämä tie vie perille. Siinä ei ole mitään epämääräisiä tulkintoja, että nyt tarvittaisiin karttaa jossain kohtaa, että mennään oikein. Tien avaaja, joka käy meidän edellämme, hän viitoittaa tien kohti Jumalan taivasta, ja sinä saat ilolla astua, tarttua hänen käteensä, ja tiedät varmasti, menen perille hänen kanssaan. Sananlaskuissa on tällainen ajatus, että ihmis pelko panee Paulan, mutta Herraan luottavainen on turvattu. Monesti on huomannut sen, että Me ei ihmisnä olla kuitenkaan valtavan rohkeita. Ja monesti tulee se este ja pelko, että minä en tohdi lähteä tälle tielle, koska minulta menee liian paljon tuttavuuksia, ystävyyssuhteita, toista alkaa pilkkaamaan ja muuta tämmöistä. Mutta kuitenkin on hyvä huomioida, Jeesus antaa uuden elämän. Ja kun me olemme kohdanneet miehen Kristuksen. niin me alamme ajattelemaan vähän toisella tavalla. Me näemme ne mahdollisuudet Jumalan voimassa ja hänen avullaansa. Ja vois oikeastaan tähän loppuun vielä siterata. Filip Jansia hän kirjoitti erästä papista, joka kulki tiellä näki ihmisen rukoilevan. Hän oli metsän reunassa ja tuolla tien varressa hän rukoili. Vanhempi mies oli polvillaan. Se ei ole kovin tuttu näky tänä päivänä, että meistä joku polvistuu kadulle. Mutta olen nähnyt sitäkin tässä viikon varrella. Me todistimme tässä sitä, kun me olimme tuolla käymässä tuolla kauppatorilla Frelunnassa, niin siellä Arnon veli meni yhden penkin ääreen polvilleen ja siinä kansan kohdalla vain vähän etsi Herraa ja katseli Jumalan mahdollisuuksia. Hän omalla tavallaan koki sen näin ja hän polvistui hetkeksi siihen, rukoili ja jatkoi matkaa sitten. No pappi näkee tämän miehen polvillaan ja se näkyy tekee vaikutuksen pappiin. Ja pappi ajattelee siinä mielessä ja pysähtyy ja kysyy ja sanoo miehelle, että te olette varmasti lähellä Jumalaa. Kun hän tällä tavalla rukoili, mies nousee sitä rukousasennosta ja miettii hetkisen ja sanoo hymyillen: niin hän tykkää minusta niin kovasti. Jumala tykkää meistä. Ajattele, vaikka me koettaisiin elämässämme raadoisuutta, heikkoutta, vajavaisuutta, mitättömyyttä, niin se, että me antaudumme hänen kanssaan keskusteluun, me palvelemme ja palvomme häntä. Hän tykkää meistä. Hän pitää, hän rakastaa meitä. Sen tähden hän haluaa näitä tavallaan niin kuin näitä armonsa vaikutuksia tuoda meidän elämäämme jokapäiväisen elämään. Moni ihminen on löytänyt pelastuksen elämänsä viimeisellä metreillä. On monia kokemuksia siitä, että sairaalavuoteella on johdatettu ihminen uskoon, mutta mitä nopeammin elämässään löytää pelastuksen Kristuksessa, sen parempi asia. Sitä saa iloita tässä ajassa, saa riemuita vapaudesta, saa kokea niin kuin pentti, että melkein jalat irtoaa maasta, kun kokee, että painolastit, syytökset, tuskat tunnolta lähtevät pois. Jeesuksen ennen Jeesuksen kuolemaa viimeinen hänen kohtaamansa kontakti siinä oli tämä ristillä riippunut ryöväri. Hän siinä tavallaan vapauttaa tämän ihmisen ja sanoo nämä sanat, vaikuttavat sanat kun tämä mies sanoo siinä että muista minua kun tulet valtakuntaasi. Jeesus sanoi että tänään Tänä päivänä olet minun kanssani paratiisissa. Se kuvaa, miten armollinen on Jumala, suuri Jumala. Ei tämän mies enää päässyt seurakunta-elämään kasvamaan, eikä hän päässyt mitään muutakaan tekemään sieltä alas, että olisi tullut tekemään sopimuksia, sovintoja ihmisten kanssa lain eteen, tuomittavaksi tai muuta armahdettavaksi. Jeesus armahti hänet. Jeesus sanoi, kun sinä tästä lähdet, Se on olevan paratiisissa. Mikä sen mahtavampi ja suurempi asia on, kuin tänään kuulla Jumalalta vapauden sanat. Kun me käymme tässä kiittämään Herraa ja etsimään Jumalan kasvoja, niin nä rohkaasen sinua, että tulee kohtaamaan elävä Jumala. Älä anna vihollisen enää kuiskuttaa korvajuudessa, että no, kyllä niitä hetkiä ja päiviä vielä tulee. Me emme tiedä koskaan. Tämä maailma on niin sekasin tänä päivänä, että kun oikein mielenkiinnosta on katsonut, huvittaa, kun suuret tiedemiehet johtajat luovat sääkartat maailmaan ja meni ihan päinvastoin. Sitten he sanovat, että tänään päästään tunnin kahden sisällä maapallolla liikkumaan eri puolille suurilla suikuhävittäjillä, niin yhtäkkiä tulee tällainen tuhkapilvi ja estää koko lentoliikenne. Ei mikään ole ihmisen kädessä tässä ajassa, Jumala vielä on, joka säätää ja määrää. Ja sen tähden ihmistenkin on hyväksyttävä tämä, että kun Jumala sanoo, että minun armoni on Jeesuksessa Kristuksessa, tule ja koe tämä, niin me saamme ottaa vastaan sen hänen lahjanansa. Hän on suuri Jumala, joka tarjoaa maailman parasta asiaa tänäkin iltana jokaisen elämää. Ja sen ristin kokemuksen kautta, kun me saamme kokea, että Jumala antaa synnit anteeksi Kristuksessa, niin ihminen voi kokea siinä kokonaisvaltaisen parannemisen myös. Hänellä on valta tehdä ihan mitä tahansa, ja siitäkin on kokemus, kuinka ihminen parani, kun en tiedä tieden että hän oli sairas ihminen. Hän tuli ja sanoi, että hän oli aivan niin kuin itsetuhon partaalla oleva ihminen, ja sanoi, että ei ole enää kuin Yksi ainoa, mitä hänen pitää tehdä, että hän ei jaksa enää, niin sitten hän tulee siinä, ja kun me rukoilimme hänen kanssaan hän sanoi, nyt hän koki, että hän löysi yhteyden Jumalaan. Ja mitä hän huomasi, myöskin hän parani, että sormetkin on kunnossa, niin reumano, reuma potilas, oikein paha reuma potilas hän sai siinä tietämättään yhtäkkiä Jumalalta parantavat lääkit. Herra on hyvä ja hän pitää huolen, niin kuin Penttikin sanoi tässä, hän pitää huolen meidän elämästämme. Hän haluaa ottaa meidän elämämme omaan käteensä. Hän haluaa kuljettaa sinua voittosaatossa. Hän haluaa laskeutua sinun tuskasi rinnalle. Hän haluaa tulla sinun epätietoutesi rinnalle ja avata siinä selkeyden, että minä olen Herra sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia. Käydään rukoukseen. Ja kiittämään herraa ja nyt kun me olemme tässä Jumalan kasvaneessa hän tarjoaa armoa. Me tiedämme sen, koska me koemme. Pyhä henki vakuuttaa sitä hyvin voimakkaasti. Nämä kauniit laulut oikein ne tunkeutui avaimen tavoin sydämen oville ja halusi niiden tahtoisin sanoman tahto oli avata meidän sydämemme Jumalan sanaa varten. Jos tänä iltana et ole Jeesuksen oma niin sinulla on mahdollisuus ottaa Jeesus vastaan. Tee se oikein rohkealla teolla, vaikka antamalla merkki kädelläsi näin, niin me rukoilemme sinun kanssasi ja siitä lähtien sinä tiedät varmasti, että sinä olet Jumalan lapsi. Herra ei halua jättää ketään epätietoiseksi ja sen tähden anna vain merkki rukolaan yhdessä sinun kanssasi ja julistetaan synnit anteeksi, ja siitä lähtee uusi elämä. Onko ketään, joka... Tahdoitta sinua muistettaisiin, että sinä saisit tänä iltana kokea Jeesuksessa uuden elämän. Anna siellä on pari kättä merkkinä Herra antaa teille teidän oikein kosketuksen pyhässä hengessä ylältä. Kiitos Jeesus. Onko muita, jotka haluavat kohdata elävän Jumalan tänä tässä tilaisuudessa? Siellä on. Olkoon asiasi mikä tahansa, niin Jumala kohtaa sinua tänään. Me kiitämme Herraa, joo siellä on monia käsiä. Ihan haluan sanoa sinulle rohkaisuksi, että joka kamppaa tämän asian kanssa, tämän levottoman ja vaikean lopun ajan keskellä, jossa me kuljemme, varmista sinun paikkasi Jumalan yhteydessä. Varmista se tänään, sillä me, me oikein haluamme rohkaista jokaista, että niin kauan kuin Jumalan pyhähenki kutsuu ja haluaa viedä eteenpäin, haluaa johdattaa taivaaseen tässä ajassa ennen kuin Jeesus tulee, niin Ota vastaan tämä pelastuksen armo. Rakas taivaan isä, me kiitämme tästä valtavasta mahdollisuudesta evankeliumin äärellä. Me kiitämme siitä, että Jeesus sinä olet sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Me kiitämme siitä, että Jeesus sinä olet parantaja, sinä olet vapauttaja, sinä olet viisaus ja ymmärrys monissa asioissa. Sinä olet avunantaja meille kaikessa. Jeesus, kiitos, että sinä tulit sitä varten, että koko ihmiskunta saa mahdollisuuden kokea pelastuksen armon. Sinun risti-veresi kautta saa puhdistua ja löytää isän yhteyden ja iloita tässä ajassa. Kiitos, Jeesus, että sinä olet sama voimallinen Herra, joka tekee suuria tekoja tässä iltahetkessä. Jeesus, sinä näit nämä monet kädet, jotka nousivat sinun puoleesi. Sä tunnet jo niiden sydämien takaa sen halun, sen toiveen, sen rukouksen, joka niistä nousi sinun valtaistuun salisi. Sä näet pelokkaat sydämet, sä näet epävarmat sydämet. Sä näet jokaisen sydämen, joka taistelee näin asioiden kanssa. Kiitos Jeesu, että sinä olet Jumalan karitsa, joka vapauttaa synneistä tänäkin iltana. Halleluja. Kosketa sairauksissa, kosketa Jeesus kaikissa siteissä, orjuuksissa, elämän tapoihin, jotka on tullut ja vaikeuttavat elämään vapauttavalla voimalla Jeesus sinun nimessäsi. Anna pyhän henkesi voiman liikkua täällä, niin että me saamme kokea, että on tullut aika, jossa Jumala virvoittaa kansaansa ja haluaa antaa tälle Göteborgin kaupungille oikein niin uuden etsikkoajan, jossa Nämä ihmiset saavat huutaa avuksi Herraa Jeesusta pelastajaksi. Jokain omalla kielellänsä. Täällä on niin paljon monista eri kielistä olevia ihmisiä. Kiitos Jeesusta, sinä jokaisen Herra. Sinä olet tullut sitä varten, että porissakin saadaan nähdä Jumalan armo laajassa mittasuhteessa. Jeesus kiitos, te siunaat siunaa tämän päätöshetkiä. Siunaa tämä yhdessä olomme niin, että me saamme oikein Jeesuksen nimessä kokea, Jumala haluaa vastata tänä iltana jokaiseen rukoukseen. Anna meille tänä iltana semmoinen ilta, jossa taivas avataan meidän yllemme Jeesuksen nimessä ja sydämet saa täyttyä ilolla, riemolla ja pyhästä hengestä. Kunnia Jumalalle Jeesuksen nimessä. Amen. Me pidetään rukoushetki tässä päätteeksi. Ja me tässä laulajat laulavat vielä, niin tule sinä, joka koet, että sinä tarvit rukousta. Jumalalla on sinulle vastaus. Hän haluaa koskettaa sinua, sinun asioissasi. Tule tänne etualalle, rukoillaan yhdessä. Täällä on heimoja, täällä on meitä on tällä rukoilijoita. Tule tänne, niin palvelemme sinua. Kiitos Jeesus. Olkaa rohkeita ihan. Elävä Jumala haluaa tänä iltana yllättää sinut.